Sanoin kyllä, että oltaisiin säilytty, jos olisin pelannut, aina kun mahista, ja olen sitä mieltä vieläkin. Että... MNR vieraan vierana tänään Jani Virtanen. Morjesta. Moi. Moi. Mennään ihan ensimmäiseksi siihen, että kerro meille, kerro meille, että kuka olet ja mistä olet tullut. Jani Virtanen, 30-vuotias. Hannu poikea poikia olen eli Turusta, mutta Hannu Niitystä kotoisia, silleen. Tärkein kysymys, oletko syntynyt Heidekeenille? Olen, olen, olen. Vähän epävarmasti, mutta olen. <laughs> <laughs> Joo, se on, se on aina tärkeää, Sillähän määritellään turkulaisuus. Kyllä, kyllä. Miten tärkeä Turku on ollut? Sulle olet kuitenkin reissannut aika paljon urasaipää. On se ollut, on se ollut aina. aina niin kuin Tosi tärkeä paikka, että se on niin semmoinen koti, mitä voi sanoa, niin kodissa tänne aina. Kiva ja hyvä tulla, ja niin kuin, täällä, on, täällä on vaan tosi hyvä olla, mm. täällä on vaan tosi hyvä olla. Mm. Mm. Sä oot aloittanut siis niin kaikki Joo. turkulaiset. Sen jälkeen muutama kausi TPK Tepsiin tulemista, mikä aikoinaan saisut valitsemaan just TPS? Me meni sillon. Öö, mulla, mulla oli tosi paljon tuttu siellä niin Tepsin B-junnuissa. Ja ne oliko.. Niin Turun alueella ne oli niin kuin, hyviä pelaajia. Niin se varmaan, se varmaan oli se. Niin kuin, se, että miksi mä menin, miksi mä menin Tepsiin alun perin. Uh. TPSS pelaisit kaudet 2004-2006, hirveästi ei vastuut tullut, mutta kuitenkin herätit Udineen sen mielenkiinnon. Kerro vähän siitä siirron taustoista sinne Ne öö, no Oli ollut katsoa muutamia pelejä, vissiin se alkoi jostain maajoukkoetapahtumasta, en ihan tarkkaa muista mistä, joku nuorten maaottelu oli. Oli sitä kattoa sitten tuli kattoa jotain veikkausliikaa. Olihan se HK-ta vastaavierais. Me tuli kattoa sitä, sitä ottelua, niitä Siitä se sitten lähti eteenpäin menemään. Eteenpäin menemään et. Tuli sitten kysymys, että haluanko lähteä sinne. niin sä lähdit, lähdit Udineen sen Primavera-joukkueen, se oli. Niinku ilmeisesti lähtökohta. mutta sitten kävikin silleen, että aika nopeasti debytoit edustusjoukkueessa. Minkälaisia fiiliksiä sulla oli siinä vaiheessa, että kun sä et varmaan ollut kuitenkaan, vaikka sä lähit pelaamaan sinne huippuputista, niin sä et varmaan ollut varautunut siihen, että se tuli niin nopeasti se? En mä, en mä ollut. Se oli tota, mä olin niin vuotta ollut siellä. Mä olin treenannut jo jonkin aikaa ykkösjengin kanssa. Ja sitten oli mennyt siinä pelit hyvin. Meillä oli tosi hyvä joukkue silloin siellä mut se oli vähän semmoinen niinku palkinto palkinto sitten ja se coachi galleone tykkäs tota Mäko se galleone se coachi. No mens oli mut se tota tykkäs nuori nuorisipelaajista sen sain mun... sen 5 minuuttia siihen siihen mut se oli tota... en muista sitä hetkeäst hirveimmin tätä. Et... Joo. <laughs> no, uh... Sulla oli tuo Italia-pätkästä Italia kuitenkin, oliko se viiden vuoden diili, kun teit silloin, silloin suoraan sinne, sinne ja sitten olikin lähtö Udineen, Udineen ja siellä oli, oli muitakin suomalaisia, että ilmeisesti jaoit asuntossa hurmeen Jarkonkaan. Siis joo, kaikilla meillä oli tota, tota oma asunto siellä, mutta tota Hurme oli vähän mun ja Romaanin hahmo siellä, että niin väliä kokkasi ja oli kiva olla muutenkin. Muutenkin niin jätkien kanssa samassa samas kämpyssä, mitä sitä sitten aina yksi erikseen. Että se oli se meidän pääbeissi, sit se Jarkon, Jarkon kämppä, oli mukavaa. Mites toi Uudineese muuten, niin mitä, minkälaisia muistoja sulla jäi, jäi ajasta, kun sä pelasit Uudineeseessa? Tosi, tosi hyvi, hyviä muistoja. Se oli, niin kuin, se oli, niin kuin sanoi mone, että vähän tuntuu, kun tulee lomaa tänne, niin on... On se oma arki ja omat ystävät ja sitten kun menee sinne, niin periaatteessa siellä on sama juttu, mutta ne on vain eri maalaisia, että siellä oli niinku tosi, tosi hyvä ja olla ja helppoa asua oli mukavia ihmisiä ja kaupunki oli sopivan kokonen ja se oli oikein, oikein viihtyi paikka. Sä olit Udinesen aikoina sit myös, myös lainalla Himkillä Venäjällä, minkälainen kokemus oli, oli mennä sit Venäjälle? Se oli, tota... no, se oli, se oli aika vaikea kokemus, kyllä se opetti, opetti paljon, että siellä ei niinku... Mä menin testille sinne, otikahan me kuukaus turkisleirille ja se vähän ehkä hämäsi sitä sitten, että kui helppoa ja kivaa tämä kaikki onkaan, mutta sit kun mentiin takaisin sinne Moskovaan päin, niin sit se tota... Asuin, niin kuin, ne oli juuri jonkun rakennuttanut sinne, sinne niin stadionin viereen, että se, se kaik, kaikki oli vähän vaikea, että treeneihin meneminen ja niin perussyämiset. ja kaikki, kaikki niin oli tosi, mä en sano niin kämppää siellä, että asuin semmoisessa, sanotaan vähän hotelli hotellihuoneessa, että se, se alkoi vaan niin se vaikeudet, niin pikkuhiljaa. Oli vaan niin vaikeat päivisi, kun ei puhunut kieltä ja piti liftata treeneihin tuntemattoman kyynisiä ja ihan käsittämättömiä niin selkkauksia tuli siellä. Sitten sanoin vähän ajan päästä, että nyt, nyt, riitti, niin Joo. nyt riitti. Minkälainen Venäjä muuten, muuten totta kai siis. Öö. Kaikilla suomalaisilla on näköinen ennakko käsitys Venäjä, Venäjästä, että joilla se on hyvä, joilla se on huono. Olet 20-nuorukainen, sulle ei ollut, ollut oikeastaan mitään suuretta ja sit sä joudut sinne lainalle. Joo, ei siis oli, siis mä halusin mennä sinne, mä pääsin testiin. Siis mulla on aina silleen, että, että jolle mä halunnut mennä, niin en mä nyt tietenkään olisi. Mä olin tosi, tosi innoissani siitä alussa, laina jotenkin. Jotenkin se Venäjä-liiga alkoi nousua silloin juuri aikoina, ja sitä tuli... romaan mennä sinne aika, aikaisemmin? Mutta sitten se jotenkin niin alkoi kiinnostaa. Olisi tosi siistiä pelata, mutta se ulko, kentän ulkopuoliset vaikeudet niin kun, ja miten seura hoisi asiat, niin ne oli, tota, ne oli aika huonosti, huonosti sieltä. Ei, ei Treenaaminen oli tosi vaikeaa, kun piti taistella itse mutkien kautta treeneihin. Et, et siellä oli kyllä tosi mukavia joukkuekavereita, jotka auttoivat asiois. paljon ja niin kuin, piti seurata ja mentiin joka puolelle, mut niin kyllä se vaan yksinkin pitää olla silleen, että on helppo ja kiva olla. Niin kuin, että pystyy elämään niin normaalia normaali elämää, Joo se on ihan ymmärrettävää. Kimki on tunnettu siitä, että se on äärimmäisen iso seura ja se on monilla seura. Joo, seura joo. Näkyykö se millään lailla siinä, että kun 2010 niin Kimki on ollut yksi Euroopan suurimpiin siis tota, no, Niiden koristadion niin oli vieressä ja rannikon Teemu pelasi silloin samaa aikaa sieltä toinen Hannu Niitin poika. Että pääsin pääsin sitten katsoa niitä niit pelejä siellä ja kyllä, mä niin kuin niistä palkoista kuulin, että olivat ne vähän eri kuin meidän. Meidän palkat siinä, niin kun, että, että se oli aika iso, iso juttu siellä, siellä mitä kuulin. mutta joo, ei siinä. Italia aikana, aikana pääsarja, tai siis edustusfutis, niin jäi kuitenkin aika, aika pieneksi. Sorrentassa pelasit myös kolme matsia, olit siellä lainalla. Joo. lainalla. Missä vaiheessa sinulla tulee olo, että ehkä voisi katsoa jotain uusia haasteita? No siis se oli, siis Venäjä, Venäjä oli semmo viimeisin Joo. ulkomaan keikka, että se oli niin siitä, siitä tuli semmoinen, että nyt, nyt täytyy päästä koto Suomeen vähän rauhottumaan ja setvimään asioita. Niin kuin, että, että tässä on nyt ollut liikaa turbulenssia. Niin mä taisin kyllä Venäjällä jo vähän jutella, jutella ja ajatella Tepsin, tepsin paluuta ja tämmöstä, Vähä, vähän saa elämän rauhoitettu. Niin Mut tota, siinä oli, itse asiassa Italiassa oli mä olin vuode ollut uutinen ja oli Mahis lähteä sveitsi pelaa pääsarjaa silloin ja se on ehkä jäänyt eniten harmittaa niin kaikista vaihtoehtoista, mitä en sitten tehnyt. Et, et se oli, oli jotenkin semmoinen olo, että just niin päässyt kotiutumaan tänne, ja sitten taas pitää heti lähteä. Vaikka Veitsi olisi varmaan tosi helppo sopeutua, ja mä sopeudun tosi helposti, mutta jotenkin siinä oli semmoinen, että se ei ehkä vähän kolkuttele tonne, että miksi sen, mutta kun ei voi tietää. Niin, tietää. ehkä kannattaa enemmän prosessoida sitä asiaa, että se oli mahdollisuus, jota ei käyttänyt. Hulluksesta tuli, jos kaikki asiat miettisit. Että... Juu, juu, juu. <laughs> Sitten tosissaan tulit tuli takaisin koto Suomeen, Turkuun TPS. -sään. Pelasit myös 2010 Obu IFK-riveissä. Mikä siinä oli taustalla? Pelituntuma. Pelituntuma ei siinä ollut mikään semmonen. Että... Taisi jopa itse pyytää sitä, että pääsisikö johonkin, johonkin vähän samatatatsiin. Että... Silloin ei tullut peliäikaa riittävästi. Mutta se oli ihan ok. Olet kuitenkin aika nuori sälli, kun sä tulit takaisin Suomeen ja siinä nähnyt aika paljon maailmaa. Joo. Tepsistä sitten matka jatkui Keski-Suomeen ja Jiiko hulluihin vuosiin. Mikä oli ta taustalla silloin? Se oli ihan peliäikavaa. Mä... Tunsin mar Martti tässä jossain nuorten maajoukkueessa niin mukana. Ja sit se oli J.K.-valmentaja silloin. Ja sit mun tuli tämmönen idea, että voisi kysyä, että mikä tilanne siellä ja mahtuuko ja pääseekö ja onko mahdollista. Ja sit se olikin sieltä taas mahdollista, niin sit se oli tämmönen, tämmönen matka seuraavaksi. Niin katsotaan sun viimeistä viimeist vuotta futajana, niin jiiko on ollut. ehkä kuitenkin otteluissa mitattuna niin se Ehinajan jakso. Joo. muutamaan kauteen 86 matsiin <suh> Mikä se on, Jyväskylä sitten niin hyvin, et meillä, oli, meillä oli tosi... Niin kerättiin hyvä porukka. Porukka siihen tuli Mannista ja Krupoa ja Kaikkiin että Meillä oli hyvin hyvi pelaajia siellä paljon. Et se, se jossain sitten vaan alkoi. Alko toimii yhtäkkiä. Et. En muista ketään me voitettiin, mutta se, se oli niinku. Siihen ehkä tuli semmoinen, että okei, että meillä oli saumat, saumat niinku, johonkin. johonkin et se sitten ihan hyvä kausi niinku. Pienet ja siinä oli aika hullu, hullu meininkin oli oli yväskläs kauhen buumi, rakennus oli käynnissä. Joo. Näkyykö jollain laisia kaupungilla, että nyt, nyt oltiin tekemässä niin no smoking jyp hokki tiimin kilpailijaaks Joo kyllä se oli niinku että jo niin niin siellä. Taustalla aika paljon, että, että ei siinä enää itsekään pysynyt messissä että mitä mitä, mitä seuraavaksi, mutta se on ihan hyvä ja olen, niin kuin, hän teki niin loistavaa duuni siellä taustalla. Ja ehkä välillä mentiin vähän liian kovaa, mutta se oli, se, se oli ehkä se, miten se sit piti, pitikin vetää. Mut joo, kyllä siinä oli niin kuin, tosi, tosi iso boumi niin siellä Jyväskylässä meidän jalkapallosti vielä, kun me niin kuin onnistuttiin kentää, niin. se oli kyllä. Se oli mukava aika. Siihen aikaan futiksessa ei ylipäätään maailmalla ollut, ollut tapana niin ottaa kantaa mihinkään asioihin, kun vertaa nykypäivä. Nykyään on kaikki, äh, siis punainen kortti rasismille kapteenin nauhoja on, Satekari Mutta JIK oli oikeastaan ensimmäinen joukkue, joka halusi halus ottaa kantaa. Te pelasitte Joo. yhden matsi ainakin pinkeissä paidossa, Roosanauhasäätiön joku tämmöinen hyväntekeväisyysmatsi? Joo, siis Siis me olivat meidän Kymmen Kyllä me monta peli niiden kanssa, se oli ihan tämmöinen kiva tempaus, siitä lähti ehkä semmoinen osa, osa näitä tempauksia mitä on. tavallaan, tai tavalla tavallaan sehän on äärimmäisen hyvällä asialla oi, kuitenkin, että lisää sitä tietoisuutta, että et, et ei miettiä jalkapallon yleisö, niin. Suomalaiset nuoret aikuiset miehet. Niin eihän he välttämättä ole ihan hirveästi tietoja esimerkiksi rintasyövästä. Ei, ei. ei. Sitten kun olit päässyt kerta matkustamisen makuun Suomessa, niin lähdit siitä muutaman tunnin pohjoiseen. Ja Rovaniemen pallo seuraa. Palloseuraa, Joo. Palloseura, mitä jäi, jäi käteen vuodesta joulupukimaassa? Paljon, paljon ystäviä jäi käteen. Sieltä jäi niinko. Kun... Et meillä oli niinku, oli, oli niinku, tuttu toki, mutta niinku, vähän semmoinen, että et et me ollaan nyt niinku, samassa jengissä tälleen. Se, se oli aika semmoinen, vähän jotenkin tuntui, että oli kaveri, kaveripohjainen porukka se. Et. Eli, et, et Juha, Juha oli niinku, loistava koutsi ja toi uusia uusi näkökulmia niinku, itsellekin siinä Oliko se liikakapin peli, kun etti HJ 3-0, niin Siimo tuli taas semmonen, että perkeleet Mahetaksi tota saada jonkun väristä ton tota, kaudelle. Meillä oli, meillä oli niinku tosi tosi hyvä jengi silloin, mutta sitten se vaan tapahtui jotain, että se ei lähtenyt, meillä tuli muutamat loukit, mutta mut jäi sieltä jäi niinku paljon ystäviä. Muita hienoja ihmisiä, niinku, ketä voi sanoa ystäviksi nykyään. Se on, kun mä puhunut, puhunut esimerkiksi Albin Grandlundin ja Mäkitalo Mikaan kanssa, niin, niin he ovat sanoneet, että, että Rovaniemellä ne kannattajat niin ne ottaa jollain niin spesiaalilla tavalla pelaajat oman suojeluksensa, sillä ne on tosi, tosi niin sympaattisia. Kentä ulkopuolella ja haluu ottaa kontaktia, niin huomasiksi jotain tämmöstä? Joo, huomasin. Ja siis muutkin ihmiset niin kuin, oli tosi, tosi semmoisia lämpimiä ja niin ystävällisiä. Et se, on, se on tosi kiva paikka, paikka kyllä olla. Et, ja, kyllä ne fanit niin kuin, ne oli kans loistavi, loistavia siellä. Et oli tosi tervetuloa olo ja semmoinen, että, niin kuin, että täällä, on, täällä on hyvä olla. olla. Ja sillee, et siellä, on, siellä on kyllä lupaa ihmisiä. Sitten oli aika lähteä takaisin etelämmäisiä. Ensin pitstop Pieltarsaaressa Jaron kanssa yksi kausi siellä, 26 matsia, pari maaliin. Muistoja siitä ajasta? Tota, tylsyys, iso tylsyys. Mutta oli, niin siellä oli tosi hyvät urheilumahdollisuudet. Et se oli, se oli, ei ollut niinku hirveästi. Siis toki olisi vähän ollut kivaa tehdä joku päivä jotain, mutta ei siellä, niinku, siellä ei oikein hirvesti ollut mitään, niin se oli, se oli vähän semmoista, niin kuin alko turhauttaa välillä. Kyllä, siellä, siellä piiteistä aika paljon asiaa, yksi, yksi oli siellä, niinku, että ei ollut mitään häliinää. Sekin oli, oli mukava, mukava kokemus. se. Senio, seniori silloin pyysi, pyysi jo, tai aikaisemmin pyysi jo niin kuin sinne. Nyt mä ajattelin, että täytyy se kortti katsoa. Että, että, niin Alkapalloista ja urheilun näkökulmasta se, se oli ihan jees, mutta sitten se ulkopuolinen elämä, niin se ei välttämättä ollut ihan glamuuria. Niin, no siis ei sen niin. En mä nyt tiedä, onko sitä muuallakaan mutta semmos, ehkä vähän olisi tarvinnut aktiivisuut niin kuin. Että oli siellä Sielläkin oli paljon huipputyyppejä, kenen kanssa sit oli, mutta semmos, niin kuin, että kun siellä ei ollut vain ihmisiä. Se oli se, niin kuin, että se oli niin vähän muita ihmisiä, että sitten alkoi ne samat taamat olla joka päivä siinä. Niin mutta sekin oli niin kuin, hyvä kokemus ja niin kuin nuoro pelaaja, se, se on loistava paikka, paikka mennä ja kehittyä. Ja se on, suosittelen kyllä sitä. En tiedä heidän nykyisestä koutsista kyllä, niin. Jarohan on kuitenkin sellainen joukkue, joka on ykköisestä aika hyvin. hyvin. Et on ylempää keskivasti siellä. Ja... Joo. Kyllä. Ö, ennen kuin mennään tähän sun nykypestiin, niin semmoinen asia... Ihan hirveän moni suomalainen ei ole pelannut maailmanmestarin kanssa samassa joukkoessa, mutta sä olet pelannut. Vincenzo kinta Juus. voitti maailmanmestaruuden silloin, kun sinäkin olet ollut, ollut Udineisessa ja kävellyt Udinen, Udinen kaduilla. Näkyykö tämä jotenkin äh, tavallaan, Italia on, on aika paljon in, ehkä niinku intensiivisempi futismaa ja mm. intohimoisempi mitä, mitä Suomi, niin mm. näkyykö se jollain siitä teidän toiminnassa, että teillä oli tämmöinen kaveri, joka, joka oikeasti niinku lähti lentoon siellä Udineisessa ja sitten oltiin maajoukkuessa ja voitettiin maailmanmestaruudessa kaikkea? Siis kyllähän se näkyy, että mä menin just sinä päivänä sinne, kun Italia voitti maailmanmestaruuden, niin se oli mun eka päivä siellä, että siellä oli vähän töitä ja kaikkea, kaikkea. että mä katsoin, mitä täällä nyt tapahtuu oikein, mutta se, oli, se olikin sitten sitä, mutta joo, että kyllä se niin en tiedä mitä kestäi sitten oli järjestetty, järjestetty siellä erikseen, erikseen. mutta tota, kyllä se, jos nyt saa sanoa, niin Udine, se ykkösmies oli Dinataale. niinkö et että kaikki... Et se oli aika hiljainen ja niinkö Ei se ottanut mitään huomioa eikä halunnut, niin kuin, kuin loistava pelaaja olikin, mutta... Niin kuin, kyllä kaikki pyörisi Dinataaleen ympärillä, mitä voikaa läriin. Se oli kyllä semmoinen juttu, että pitää melkein nähdä livenä mitä se tekee. Minkälainen tyyppi, tyyppi Dina oli? nuori suomalaispoika, kun menee sinne, ja sitten siellä on maailmanluokan tähtiä. Mm. Siis, siis no nuo nyt tuli enemmän ykkösjoukkueen kanssa siinä. Ja niin, ykkösjoukkueen pelaajan se sanoisi, että se on ihan niin, kun... Siis semmoinen loistotyyppi, ja ottaa kaikki huomioon. Tai kun se on jo niin iso siellä, niin ei sen tarvitse mitään leijuu. Niin. <laughs> leijuu enää, Et se, silloin jo... Niin semmonen, se oli niinku, siis se oli kyllä mä kivamme, se oli tosi semmonen hyvä, hyvä tyyppi ja toki hän on Napolista kotoisin, niin se ihmistyyppi on vielä vähän erilainen kuin pohjoisen ihmistyyppi Et se voi olla vähän jekku, jekku välillä, mutta tota, oli, oli kyllä niinku loistava, loistava tyyppi hän Eikä tarvinnut semmoista kissaa vetoina siinä vaiheessa kun ura oli jo niin tavallaan iso Ei, ei, mm. että se oli kyllä. Jos jos Napolilaiskertaa jekkutyyppi niin on, niin kuin Napoli Italia Savo. <laughs> toi oli, toi on paha, paha kysymys. Että ne, tota... Niin en en osaa kyllä vastata toho ja verrata se on en kyllä vertaisi niinku Savo ja Napoli <laughs> niinku pit, mitenkään keskenä, mit, keskenään mut kai siinä jotain samaa sitten kai sit Sitten oli aika, aika palata. Kotiin. Juu. Kotiin. 2016 muuttoauto kohti Turkua ja nyt olet siitä saakka sitten Turussa ollut ja tuskin ihan hirveästi halua jo lähteä minnekään. Ei, ei ole. Kyllä mä uskoisin näin, että Debsi on viimeinen, viimeinen seura niin Suomessa. Elänyt tätä ihan älytön tapaa. No miten FC Kliini? Tai Jyrkkälän tykit? No se siis niitä pitää harkita sitten myöhemmin Myöhemmin, katsotaan. tulit 2016 Tepsiin, tepsiin ja... ja nyt on taas, taas alkamassa alkamas kausi, kausi mustavalkoisissa. Tepsillä on aika hankalas jamas, kun sä tulit tänne. Mm, tosi siis maksimihankalas. Mm. Ollaan tiputtu liikasta, ollaan rahallisissa vaikeuksissa joudutaan luopumaan joukkueen kapteenista, ykkösmaalivahdista, että saadaan niinku kului, kului leikattu. Minkälaista on palata kotiin, kun sä oot kuitenkin silloin, kun oot lähtenyt, niin Tepsillä on ollut mesenaatti. Joo. Ja sitten kun sä takaisin, niin ollaan aivan päinvastaisessa tilanteessa. Minkälaisia tunteita se herätti sinussa? Se herätti tota... jotenkin yllättävän vähän. Silleen, että en mä ajatellut sitä rahallista asiaa. Niin kuin, että... Että silleen, että toki mä näin nyt nämä kaikki lähdet ja mitä siellä tapahtuu ja tälleen, mut niinku kai sitä oli sit riittävän tyhmä tietyllä tavalla, että oli siivaa ja treenas silleen, niinku, että en mä ois mitään, mä oon tehnyt täysin samanlainen, niinku, jos mä uudestaan saisin päättää, mut niinku, että et tota, et ei se, ei se muuhu oikein, paitsi sit, sit kun tuli se, ehkä konkurssiin, niin se oli semmonen, et niin tää... Tee tästä niin tapahtuu. Siimu tuli tuli, niin mä ymmärrät että on rahat loppu ja nähnyt sitä paljon. Et seuran täytyy oikeasti vetää tosi tiukka linjaa tälleen, mutta sitten niin Tepsi konkurssiin, niin se oli. Si si Siinä piti vähän niin kuin, että onko tämä todellista, tai niin kuin, että mikä Tepsi on Turussa ja silleen. Että... Niin, että aika kiakkopuole kuitenkin lykätään niin miljoonia vuodessa. Niin, et... Se se konkurssihomma niin se oli, se oli vähän semmonen, että se, se kyllä jotenkin teki tosi epämiellyttävän olon itselle. Mä olin varmaan ymmärtänyt jo aikaisemmin sen, että ei ole rahaa ja kun mä olin jo muualla, että niin tepsillä ei ole rahaa ja tälleen. Mutta mut onneksi siitä nyt selvittiin, että se ei ole uskonu että tä mitä konkurssi niin olisi mutta kun mekin uutinen tuli ulos niin kai siinä jotain perää on. Silloin viimeksi, kun TPS oli paha ammas 2000 luvun alkupuolella, alkupuolella silloin kun mä Vesku nousisin kesken kauden. Ja. kauden Kausi ollut ollut sitä pikkujunnusia aika pelannut vielä TPK:s. Niin silloin on aika paljon kritisoitu sitä, että, että, että pelaajat ei tienneet, missä mennään. Että tavallaan, että, että ai, mitä olet tietää seurastollisen, mitä lujit Turun Sanomista. Ja. Nyt kun oli uudesta tämmöinen tilanne 15 vuotta myöhemmin, niin pidettiinkö teitä kuitenkin kartalla, että mitä tapahtuu? Kyllä me pidettiin pidetti kartalla siihen, että oli, oli niin tieto. Kyllä tieto, tieto, kysin joitain asioita vähän Vähän, mä en ihan tarkalleen muista mitään asiat, mutta tuli silleen, että sai lukee jostain, jostain muualta kuin niin, että olisi tullut, että huomenna tulee tämmöinen uutinen, että tiedätte nyt, hmm. mutta tota, ei. Mutta pääasiassa kuitenkin kommunikaatio toimi. toimi? Toimi, toimi, kyllä me ilmoitettiin kaikki asiat niin jo. Siinä oli aika tuulista myös johtopaikoilla, että siellä kävi Reini ja kävi, kävi Österlundi Kaikenlaisten niin kun sit palattiin takaisin niin kun tepsiläisiä, tepsiläisiä ihmisiä ja, ja vakautettiin tämä toiminta teidän, teidän seuran osalta. Näkyykö tämmöinen turbulenssi millään lailla, että, tavallaan, että johtohenkilöt vaihtuu ja silti pitäisi samaan aikaan yrittää pelastaa seuraa ja tehdä siitä vakavarasta? Mä, no siis Kyllä, se varmaan jotenkin, jotenkin näkyy, mutta en mä tiedä kuinka se vaikutti suoranaisesti pelaamiseen, että mitä siellä johdossa ja mitä pelaajat tiesivät, mitä siellä tapahtuu. Et mä veikkaan, tai aika vähän tiesi, että mitä siellä oikeasti niin tapahtuu ja tällä et, et mut Se on nyt hyvä, että se on saatu jotenkin rauhoitettu homma ja niin tähän niin puhtaat pöydä, aloittaa, aloittaa rakentaminen. Et se on kyllä vaikea, mutta toivotaan, että nyt tulisi semmonen semmoinen pohjarauha, mitä ei ehkä ollut niin siellä. Et, et mieluummin otetaan ne ylimmät osat pois ja lähdetään rakentamaan ihan uudestaan. Mm. asiassa tänään oli julkaistu, julkaistu talouslukuja, niin Tepsi teki tosi pienen tappion viime vuosis, ihan mitään, että Se oli 15 000 okay, pauttia Se ei tos mittakaavassa ole sitten enää paljon, kun Juu. miettii, kuinka iso tappio siellä on tehty. Juu. Juu. Siellä on saatu käännetty. Mitä sä uskot, että mikä on ollut suurin, suurimpia tekijöitä siinä, että Tepsin laiva on saatu vakautettua? Mm, no mä uskon, että siellä ketä, tai vaikka Jarmo on tullut tähän mukaan ja mä en ihan tarkkaan tiedä, ketä siellä nyt on, niin näitä ketä päättää ja johtaa ihan tarkalleen, mä uskon, että he on tehnyt siellä, siellä niin hyvää hyvä duunia ja selkeät plaanit, että mihin päin mennään mennä näiden niin näittenkö eikä niin liikaa, liikaa liian nopeasti ylöspäin. Et nyt sille että siis ona me hyvä jengi ja paljon pelaajia, mutta sille tämä nyt homma rauhassa mitä tässä on ja katotaan seuraavasti tetistä kun sen aika on. No niin täs aika muuten hissiliiket ollut ollut että putoaminen, sitten nousu, juu. taas putoaminen, putoaminen ja nyt tietysti haetaan, haetaan uudestaan nousua. uudesta nousu. tämä kauden joukkue näyttää aika vahvalta. Siellä on. Niin siis paperilla joukkueen pitäisi pyyhkiä ykköstä siihen malliin että vähin, niin vähintään kakkoseksi. Joo. Siis on meillä paras jengi. Ykkösessä Oululla on, hyvin pelaajia. Siellä on mut pelaajia. Niinku, siis ihan paperilla, niin meillä on, meillä on paljon ja hyviä pelaajia, että katsotaan pallon pyörää. Mm. Että se täytyy hoitaa sinne maaliin. Miten sä näet sen, että siellä on nyt niinku tullut tuolta, tuolta naapuriseurasta aika paljon, paljon kavereita teille? Et onko se hyvä asia, että et liikas kun ei riitä, niin voi tulla tepsiä jeesaamaan? Niin, no en mä ajattele sitä noin. noin niinku, että että niinku, ketä sieltä on tullut, on mun niinku, hyviä kaverei, kaverei silleen, että se on vähän... Mä ajattelen, että ne eikä silleen, että ne on mun kaverei ennen kuin niillä on miten. Ei mua niinku, haittaa, haittaa se yhtään, eikä et silleen, että... Hyviä pelaajia saatu, niin toivotaan, että homma alkaa toimia. Ja se just, niin ehkä teillä pelaajilla onkin enemmän silleen, että olette totte friendia ja sitten annetaan kannattajien hoitaa se vastakkaiset. Joo. Joo. no se on tos, nyt kun näkee joka päivä aika monta vuotta jo ja niin kun, nuoruudesta asti et se, et se, seura, se on ehkä silleen vähän. Toki nyt jos pelataan derby vastakkain, niin se on sitten eri, mutta niin kun, et siinä on se ystävyys eka ja Vasta kaikki muu niin tulee sen jälkeen. Oletko kiitellyt tuota Tatua nyt treeneissä siitä, että se antoi sun tähän maalin Derbyssä heti ekon minuuteen viime kesänä? En, en, en, en ole en kiitellyt kyllä. Siinä viime kauden pelattiin pitkästä aikaa, aikaa liigatasolla, Tai pitkästä aikaa, pari vuoden tauon jälkeen pelattiin liiketasolla kolme Derbyä. Mm -hmm. ja... Joo. Tepsi oli, oli niskan päällä, mikä oli. Niin Mielenkiintoista ehkä näissä, että, että, että tepsi tuntuu olevan mentaalisesti vahvempi, koska ekas derbys, derbyssä Moisander lahjoitti maalin, derbyssä Tatu lahjoitti maalin ja tavallaan, että tepsi oli paljon vahvempi henkisesti. Minkälainen se derbyviikko on tuo pukuhuoneessa? Teillä on kolme metriä väliin niin pukuhuoneella, te näette päivittäin ja treenatte päivittäin samoilla kentillä. Juh. Minkälaiseksi se muuttaa sen niin kuin, tavallaan sen, sen yleisen ilmapiirin? No kyllä se vähän silleen ehkä, niin kun, että ei ehkä ihan niin paljon jäädä käytäville juttelemaan, että välillä on silleen, että kun me törmätään, niin jutellaan paljon ja käydään kuulumiset, että menee just aikataulut silleen vähän, että näkee paljon, että se on ehkä enemmänkin niin kun, että sitten vaan mennään omaan koppiin ja että nähdään, nähdään matsin jälkeen tai jutellaan sitten niin Kyllä, kyllä siinä vähän tulee semmonen jännite, jännite sen huomaa kyllä niin tosi, tosi hyvin. Et, et mä muistan silloin, kun me pattiin se liigakarsinta Interi vastaan, niin se oli, se oli niin tosi semmonen... Niin silloin, silloin oli oikein, niin me treenattiin vielä samaan aikaa se viikko Olikohan meillä niin liigaloppumyä, meillä oli kaksi viikkoa treenejä, jotenkin Joo. silleen, että taisi mennä. Ja se vaan koko ajan katsoit niin Interin kentälle. Silleen, että se oli, se oli aika siisti, siisti kyllä se, mutta niin kuin viime kauden noin tervyt, niin... niin kuin, että se, se ei ollut ihan ehkä niin semmoista latautunutta, koska ne tiesi, että ne tulee. Niin kuin, että oli ohjelmassa, mutta se peli oli semmoinen, että se tuli yhtäkkiä. Ja sitten siinä oli niin aika, aika semmoinen. Et aikamainen peli on käsillä. Tuota, Muus Suomihan toivoa, et et pelata derby, et että pelataan Turun Derby-liigaa mutta en usko, että yksikään turkulainen toivoi sitä. Ei, ei olihan se niinku, että et jompikumpi nyt sit jää tai tippuu tai tälleen. Niinku, sitä kautta, mutta olihan sille aika ainutlaatuinen peli. Niinku, et, Harvoin oli kyllä harvaan tommosissä pääsevä olen no, mennä viime kauteen, kauteen tota. sä oli oli edelle Tepsin mukana, mukana ja ne hetket kun sait pelata niin toit vaarallisuut hyökkäykseen. mutta aika vähille peli jäi. Et, oliko jotain vaivoja? vai? Ei mull, mulla ei ollut kyllä mitään vaivoja. Et se tota, kahteen kär kärkeä se jossain vaiheessa. Että ei sit, niinku, Se on vähän, että tykkääkö coachi vai eikö tykkää. Niinku, si Siinä on, siin on se, että et sanoin kyllä, että oltaisiin säilytty, jos olisin pelannut aina kun mahista. Ja olen sitä mieltä vieläkin, että se on... Se on niinku, tai mä en pysty vaihtamaan sitä mielipidet mitenkään, mitenkään mutta... Tota, se oli kyllä tosi sääli tiputti ja niin kuin, että, että mun mielestä meillä oli riittävän hyvä joukkue, että me ottaisi poitu jopa helposti niinkö Että sitten tuli tämä kpv pupellus Niin kuin ihan se oli kyllä. Mutta niin, ei se kyllä se jotenkin sit ansaitsee loppujen lopusta tai se sarjataulukko näyttää. Niin kuin, sen totu, totuuden, että mistä se, mutta olisin, olisin kyllä halunnut pelaa, pelata enemmän. Oli aika tur, turhautunut kausi. kausi niin. Kuitenkin kokenut pelurin sä täytit, tavallaan, kautta oli pelattu kuukausi, 30 vuotta, oot, tepsin kasvattiin, sulle niinku, mustavalko oli tärkeä asia, ja sitten sä joudut seuraa kauden penkiltä. Miten kokenut pelaaja voi ottaa tuommoisen tilanteen? No, Iisisti ja keskustellen niinku kyllä ne mun sanotaan, että nuorempana olisi ehkä toiminut vähän eri niin kuin, että oli vähän erityyppinen tyyppinen ihminen ja mutta tota, niin rauhallisesti. Ei siinä niinkö kuin... Kyllä mä käytiin ikanka paljon asioilla läpi ja näin, mutta ei se kun niinku. Kuin... Jotkut tykkää ja jotkut ei tykkää ja sit on niin kuin... Toki voi katsoa niin kuin tuloksia tai silleen, että sen kautta peilata sitä, mutta ei se niin kuin, tota se on jo. ei siinä. Mutta kannattajat ainakin tykkää. Niin, mä uskon, että monet ihmiset tykkää, et se, on, se on niin mutta se ei oo kun he ei valmenna, enkä mäkään valmenna eikä... Vielä. Niin, eikä, eikä moni muu valmenna, siinä, siinäpä se, että ei toi valmentajan rooli mikään helppoa, että on paljon eri erityyppisiä eri persoonia. Että se, että kyllä mä koitan, tai jossain kohtaa, että valmentaja homma olisi mun puolestani niin help, helppo silleen, että että et en mä niin oikein jaksa enää niitä, mitä ennen joskus tullut tehtyä. Se, mut joo, ei se. Tää on peliä vaan, niin, ja mielipiteen paljon. Niin. Tulevaan kauteen pitää huomenna alkaa ykkönen Joo. Tepsinkin osalta. osalta tota, Onko nyt sitten luvassa semmoista niinku keskisektorin turkulaista jalkapalloseksi kun siinä on kolme, kolme heidekeä syntynyt, kun siinä on sinä ja muksuja ja sitten kärjesääritalo, niin mitä on luvassa? No siis tota, katsotaan nyt, miten tää, siinä on vähän loukkaantumisia ollut ja muita, muita nyt. Mutta toivotaan, että ainakin jossain kohtaa olisi olisi kunnon seksi seksiluvassa. Se voi olla, että se on sit vähän tuossa kesemmällä, vielä, kun ilmat lämpenee ja paikat vetryyni. Niin toivotaan, että se olisi, se olisi ainakin jossain, jossain kohtaa. Tulisi. Niin, se on, mitä lämpimämmät kelit, niin sitä paremmin kokeneet pelaajat, pelaajat Kyllä, siis se on just niin, kunno helteillä vaan. Niin täytyy vähän semmoinen etelä-eurooppalainen keli olla. Niin Aga. Okay. Homma toimii. Niin. Uh, mitä Jani Virtanen tekee peliuran jälkeen? Toi on hyvä kysäri, että En ole miettinyt ja vähän koittanut suunnitella, että, että, niinku, että valmentaminen kiinnostaa. Tai sanotaanko, että toistaiseksi kiinnostaa niinku nuorille jalkapallon opettaminen. Että se olisi ehkä tähän alkuun. Se kiinnostaa se on välillä ollut niin kuin, nunnujen treeneissä vetää ja on tosi, tosi kivaa puuhaa, mutta kiinnostaa myös niin kuin, monet muut asiat, asiat niin kuin, mutta katsoo, se on, se on ihan kiva, kun se on mysteri vielä, niin ei ole mitään semmoista. Varmaan vaihtuu monta, monta kertaa, mutta en, niin kuin, en osaa sanoa. Niitä on tosi, tosi paljon. Niin Asioita, mitkä kiinnostaa ja mitä haluisi tehdä. Että... Vähän samantyyppinen kuin Forseli Miklulla on tuolla klubissa, että hän niin mentoroi pelaajia maalintekoon, niin ehkä sä voisit olla semmonen Turkulaisten junnujen mentori, että, että, että miten laitetaan nätisti palloa liikkeelle tässä niin. hyökkäyssektorilla. Ja... Joo, siis se on, se on, se on tosi kiva puhua. Mä tykkään auttaa. Niinku viime ei on, niin tuli yksi ykkösen kaudella ja koitin niin, soi, tai vanhalle agentille, italia agentille, pystin viestiin, että josko tämmöinen poika pääsisi jonnekin jonnekin, että he näki ja nähtiin ja juteltiin, että et, mut meni sit Norjaan, mikä oli tosi hyvä ratkaisu, että siitä ei tullut mut se so, mä tykkään auttaa nuoria, nuoria mm. silleen, että vähän he tietäis etukäteen, että ei tekisi samoin juttui mitkä niin haittaista silleen, mitä itse olen oppinut tässä ja mitä ehkä teki siltä tapaa. Eli Jani Virtanen agentuuri LTD perustetaan tuossa peliuran jälkeen. Ja... Niin, ehkä semmonen joku. Tai asianhoitaja enemmän halu jeesata ja yep. auttaa, että ei niinkään yep. agentti, joka repii rahat. Ei, ei semmoista, ei mentorointi, mentorointi office ja. Se olisi, se olisi varo, ihan hyvä. Jalkapallokonsultti, se niin, kuulostaa hyvää. Kyllä, kyllä. Ja. Toi, ja. Joko olet soittanut Italiaa, että et, et, et, et, et, sä tarvitset omaa aitia? <lacht> en ole tota apuunkaan jutellut asiassa pitkään aikaa nyt. Että se, täytyy sitä viestiä, että miten se menee, menee siellä, että onko homma lähtenyt. Toivotaan, että sillä on mennyt hyvin. hyvin. Kiitoksia Janpa oikein paljon. Tämä oli tosi, tosi mukava tavata ja tsemppi kaute. Kiitos paljon. Kiitos.